і два для них ложа бавом старанно вони постелили. З жартом звернувся тоді до Пріама Ахіл прудконогий. «Ляжеш ти, старче, мій любий, Знадовору, щоб часом захеїв, Хтось не увійшов сюди радитись. Часто до мене заходять радити раду мужі, Як звичай того вимагає». Тож, як у мені нічній, хто небудь тебе тут побачить, і Агамемнену зразу ж розкаже людей вожаєві, може, напевно, затриматись видача мертвого сина. Ти ж мені нині усе розкажи і повідай одверто, скільки ти днів богосвітлого Гектора, маєш ховати, щоб не виходив на битву. Я сам і воїнів стримав. В відповідь мовив йому староденний Пріамбоговийдий. Якщо до синам ховать богосвітлого Гектора тіло, Ласку велику цим нині ти явиш до мене, Ахіле. Замкнені ми в Іліоні, ти знаєш, А дерево треба здалеку з гір нам возить та й трояни залякані дуже. Дев'ять би днів нам хотілося оплакувати Гектора в домі і поховати на десятий та справити тризну для люду. На одинадцятий пагорб насипати зверху могильний, а на дванадцятий бій відновити, якщо вже так треба. Знову йому відповів прутконогий Ахіл Богосвітлий. Хай так і буде, старче, пріами, як ти того хочеш. Я припиняю війну на час, що його зажадав ти. Мовивши це, правицею руку він біля зап'ястя стиснув ласкаво, щоб острах у нього розвіяти в серці. Вперед покої небавом і спати вони полягали. Старець прям і Окличник З думками розумними в грудях. Сам же Ахіл спочивав Під наметом, обладнаним добре. Поруч із ним Брісеїда На ложі лягла ясна лиця. Інші богове безсмертя І мужі усі збройно-комонні Спали безжурно всю ніч за спокійливим сном оповиті. Лиш одного він не міг подолать доброчинця Гермеса, що обмірковував, як одвести державця Пріама від кораблів, щоб того не помітила варта при брамі. Став він над ним у головах і мовив таке йому слово: Не добачаєш можливих ти старче з негод, якщо спати, можеш між люду ворожого, здавшись на слово Ахіла. Дав ти сьогодні багато, щоб викупить мертвого сина. Та за тебе живого дадуть, проте викупуй втроє, діти твої, що лишилися ззаду, коли б Агамемнон знав, що ти тут. І дізнались про це усі інші Ахеї. Так він промовив а старець злякався й кличника будить. Позапрягав негайно, герме тоді коней і мулів і через табір погнав, та захеїв ніхто й не побачив. А як дісталися броду, вони струменистої річки, ксанту пучинного, що від безсмертного зевса родився. Кинув супутців Гермес і подавсь на верхів'я Олімпу.